Tăcere și limbaj sunt împrejurări în care poți fi urât pentru simplul motiv că taci. Tăcerea îi apare interlocutorului tău, cu cât el însuși vorbește sau este dispus să vorbească mai mult, ca un protest, ca un limbaj secret cu primejdioase capcane polemice, ca o formă extrem de tăioasă a ironiei. Căci imperiul limbajului își extinde stăpânirea și dincolo de granițele sale naturale astfel încât cel care într-adevăr nu vrea sau nu are să spună nimic este silit să tacă vorbind, adică să recurgă la formulele cele mai vide, la clișeele cele mai uzate și să poarte masca prostiei în ultimă instanță. În orice context social, tăcerea propriu-zisă este o armă ofensivă pe care doar cei puternici își pot permite să o folosească. Sub aparențele ei inocente, tăcerea este un limbaj explozibil care poate face să sară în aer construcții verbale dintre cele mai solide. Tăcerea nu numai pare, dar și este profund subversivă și revoluționară, amenințând liniștea oricărui limbaj constituit.